Po shabra l'amur muhdathatha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar Të ndërruar besimtar përpara se të fillojmë hyr të bën desha tu tregoj ullëzeve alhamdulillah allahu ka le të shoqëj kjo xhamia sot tre kaçe kështu që kush nuk ka vend këtu mund të ngjitën ka dytë ka vend ka dytë dhe kush plosos ka e dytë ka vend me katret që nuk keni pëse është të ngohë një shumë, mund shkonë edhe në katë dytë në gjithë në lërë nga shkallët dhe dinin katë dytë. Këtë edhe mund të kemë parës u gjithë lezët dhe pëse duhet shkujt një shkajt të fatisht që përjashën që ta din atat cilët nuk e din. Vajshdojmë me temën ton për të uhidin. Temë e cila është tema kërësore dhe më madhështore në këtë gjithësi është tema njësimit a Allahu subhanu wa ta'ala. Allahu madhuruar i cili është kryuër si shdojgjeje, furnizuër si i kryesave, a i që ka ndorë jetën dhe vdekin e tyre dhe shdojtë dhe më dobi, është vëtë më ndorë në ti. Njësimit ti është gjëja më rëndësishme për njeri unë. A i që e njësonë Allahu në e fitonë,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 Dhe vini veshin këtyre çështjeve të vëzhgues, sepse këto janë çështjet më të rëndësishme të Islamit. Njohja e tauhidit është çështja më kryesore që duhet njohë çdo person që i thot vetes musliman. Dhe nuk justifikohet njeriu me ignorancë në këtë çështje, që thotë jo unë nuk e dija, jo unë nuk pata mundësi, unë isha i zënë, isha i shqetësuar, isha duke u marrë me dynjan, nuk justifikohet ekolloj mëdhruar përderi sa i, e ka mundë si të mësoj, nuk dëshon të mësoj. Nuk justifikohet njerit duke thënë që në isha i marë pas dë njësë. Kjo është që e më kërësoj që duhet a di qdo person që i thot vetës ti musliman ose kët i thot vetës ti musliman. Për ndrysh e kët i thot vetës ti musliman. Të ohi dhe shdu loje në bas të vëshgjimin të përgjithshëm të argumenteve të Korane dhe Sonetit loj parë është të uhidi diës dhe loj gjyët është të uhidi vepra të uhidi diës është ka për qëllim ka tërgudje ta qëllimje është njeriu të njësoj Allahun në djenin e ti të di atë që i të konë Allahun më dhuar dhe të parnoj e të më zemën e ti edhe të uhidi vepëve është vepët e ti njeriu Të cilët qua në dhurim Ato vepër që qua në dhurim Të ja dedikoj vetëm Allah Subhanu e ta'ala Të kloj parë të uhidi dijes Hynë tre gjera Ta njëso shalom e madhur Në emërët e ti të bukur Të besor shë emërët e ti Janë ato që ka përmandu Allah në Kur'an dhe sunet E dyta është Ta njëso shalom në cilësit e ti të plota në cilat nuk ka mazgjin asnjë aspekt, pa i jososh duke i pohuar ato cilësi, pa i deformuar ato dhe pa i shmbyllur ato me cilësitë krijesave sepse Allahu nuk ka shembull dhe krijesat nuk i ngjajnë Allahut dhe Allahu nuk u ngjan krijesave. E para është ndonjëherë ta injorosh Allahun në emrat e Tij, e dyta ta injorosh Allahun cilësitë e Tij dhe e treta është ta injorosh Allahun në veprat e Tij. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi krijues, i vetmi furnizues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 i vetëm në të të nësit e ti edhe i vetëm në veprimet e ti vetëm a i kryon vetëm a i di gajbin vetëm a i kanë dorë dëme dëbine kriesave edhe vetëm a i funizon kriesat edhe qështet e njashme e këto cilat i përfshim fjallaj që janë veprat e Allah subhano ta'ala njësimi Allah në këtë qështi e është njeri u të di në form të sigurt që Allah subhano ta'ala eshe i cili ka këto edhe nuk i njën kryesave as kryes nuk i njën ati edhe nuk leo t'i mohoj ato por duhet i parnojnë edhe mohimi njërës për tyre e nëzirë njërë nga njërë njërë fej islame edhe loj i dytit të uhidit është të uhidit veprave që njeriu ato vepra të cilat i ka i quaj të ura allahu a dhurim tja dedikoj vetëm allahu s'fana ta t'ala lutjen tja dedikoj vetëm allahu mos i lutet askuj tjetër vërsh allahu të As të shbekurve, as të gjallëve, as, as i dojë kryjesët tjetër përveshë Allah subhanu të talë, vetëm Allah edhe meritojnë që ti ti lutëshë, dhe a i është kryuasi, dhe nuk është kryjesë, dhe a i këndorës dhe gjë, dhe nuk është si kryjesët të ti. Lejë se kemi thlishej, nuk asje jesë gjë. Gjithashtu tja dedikosh ati lutjen, agjërimin, namazin, së dhe kanë, dhe do vër për ta bërë me sinqeritet vetëm për të arritur kanësinë e tij. Kjo një pjesë e atyre veprave të cilët njeriu duhet i bëj vetëm për Allahun subhanuhu te ala dhe kryerë atyre për Allahu quhet adhurim, dhe kush i bën ato vetëm për Allahu quhet njesues, dhe kush i bën ato për dikë tjetër veç Allahut, duke e bash ngjitur te me Allahun ose vetëm për dikë tjetër veç Allahut ai quhet mushrik, mohues i të vërtetës. I ka bërë shokë Allahu subhanu wa ta'ala dhe venjit ishë në gjëhnem nëse nuk përndohet për avdekes. Allahu subhanu wa ta'ala ka folë për të ohidin Quran, gjere dhe gjatë. Edhe u a ka sjaruar e të njerëzën më argumentet të shumë ta. Edhe në shemë bujtë shumë që ata të kuptojnë ata. U ka si nga të gjithë të lojët e shemujve, të sire të janë nevojshën për njëri që i të kuptohi rëndësinit të uhidit dhe peshe në rëndë që ka shirku, edhe sa gjunafi rëndë dhe shaitë të këllohët, suhanë të alë. U ka si nga të argumente nga vetët e tyre, argumente nga kryesët e tjera, argumente nga qi, nga toka, nga djeli, hëna, natë, dita, i ka bërë allohë të gjithë argumente për njëriullë që a i të kuptohi manë të këtyre e që kryuës i cili e meriton të adhurot, është vetëm Allahu. A i është vetëmi kryuës dhe vetëm a i e meriton të adhurot. Allahu subhanu të talë në Kur'an, nuk u ka siel shumë argument e njerëzë që a i është vetëm kryuës, sepse kjo është është e qartë, dhe u atregoj njerëzë më njërë të, të sigur, që a i është kryuës, pa uvënuar në argumentimi që a i është kryuës dhe nuk a kryuës jetë, sepse kjo ësht Aja sa profetët të thoshin popovit të tyre, e fillaj i shekë këm fatirës së më vatë të lëmë, a ka, ka dushim në kryuës e në qenë të tokës, dhe mundi që nuk dushon dhe ku që Allah është kryuës, aja sa dhe mushrikët e mekës e panoni që vëtëm Allah është kryuës, o e në inë se alë të men khalaka u mle e kulun në Allahu, fe allaj u fe konu, nëse ti i pyret ata mushrikët e mushrik mekës të në konë e profetët sëlem, ku që i ka kryuare ata, ata Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka sjell shumë argumente në Kur'an. Në cilësinë e usërim njerëzve që ai është krijues, ai është furnizues, ai është rregullues i çdo gjëje. Për u treguar për derisa Allahu është i titull dhe ju e panoni këtë mand të mantë kësaj duhet të shkoni tek e dyta, që është ta adhuroni vetëm Allahun. Përderisa vetëm Allahu është krijues, përderisa vetëm Allahu është furnizues, përderisa vetëm ai ka në dorë çdo gjën univers, atë vetëm i meriton të adhurohet të kapo mëndor Allahu subhanahu wa taala shumë dhe në forma të ndryshme forma e parë argumentimit për çështjen e adhurimit vetëm Allahu subhanahu wa taala është çështja e argumentit i krijimit ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që vetëm i jesh krijues dhe përderisa jesh vetëm i krijues vetëm ai meriton të adurohet ka thënë Allahu i madhruar wa qalu takhadh wa qalu ittakhadh Allahu waladan subhanahu bal lem ma fi samawati wal ardi kullu lahu qanitun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 Dhe përderisa Allahu subhanahu teala është krijuesi i tyre, po nuk ka Allahu fëmijë. Domthon mos adhuroni atë personin të cilin e pretendojnë njerëzit që ai është fëmia i Allahut, sepse Allahu nuk ka fëmijë. Sepse ai është vetmi krijues dhe dikush i nuk ka krijuar, po të krijon edhe dikush tjetër, ai do qëshë i adhuruar, do të kisë më shumë se një. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu teala: Ma takhadh Allahu mawlud, wa ma kana ma'uhu min ilah. Nuk ka pas Allahu fëmijë dhe nuk ka pas të adhuruar dhe as nuk ka të adhuruar tjetër me ta thot. Idh alla zheba kullu ilahi bima khalaq wala ala ba'dumin ala ba'd subhanallahi ma yasifun. Thot edhe sikur të kishte, sikur thot, të kishte të adhuruar tjetër veç Allahut, atë çdo i adhuruar do merre te krijesat e veten vetë. Për këtë i kuptohet e paraqej njërë që ai i cili duhet të adhuruar ai patjetër që duhet krijoj se për ndryshe nuk e meriton të adhurohet. Edhe përveç Allahut askush nuk krijon. Dhe këtë logjë e kanë pranuar dhe mushrikët e Mekës. Dhe përderisa vetëm Allahu krijon, atë vetëm ai e meriton të adhurohet. Sot Allahu subhanahu wa taala i thënë: "idhall dhahaba kullu ilahi bima khalaq". Atëherë ja do shkon të çdo idhul, çdo ja udhëruar do merr atë që kishte kriju vet, po të kishte pas më shumë se një ta udhëruar të vërtet në dynje, në univers. Dhe do përpiqeshin që të mund në njëri tjetrin subhanallahu e mosfuni pastë është allahu nga ajo që shoqërojnë dhe përderisa nuk shikojnë rregullimin e universit dhe nuk shikojnë zënkat të universit me njëri tjetrin kupton për kësaj që gjithë ky sistemi i njërit që hesën univers tregon që ai i cili e ka krijuar vetëm një edhe përderisa i ka krijuar vetëm një atëherë vetëm ai është i cili e meriton të adhurohet Kjo është një për mënyrëve që të rgonë Kurani Në cilën në shprehën edhe Që vetëm Allah subhanu e ta'la ta E meriton të adhrojët më antë kryimit Të kryesare Gjithashtu ka thërë Allah subhanu e ta'la ta Ja, juhannas u abudu rabbe kumul edhi khala ka kom O ju njerëz Adhrojën i zotin tuaj I cili ju ka kryuar juve Po të adhrojën i pse të adhrojn Sepse ju ka kryuar A udhurojni Zotin tuaj i cili Tua ju ka krijuar juve. Ka dhënë dietaret, ky është urdhri i parë që ka dhënë Allahu më adhuruar në Kur'an, në të cilin urdhri i parë në përgjithësi, në gjithë Kur'an, në cilin të cilin treguohet dhe urdhrohet njeriu për ta adhuruarëm Allahun subhanehue ala. Pai burr di shok, edhe arsye pse duhet ta udhuroj, është sepse vetëm Allahu është krijuesi, është furnizuesi, i cili o ka shtruar njerëzën tokën, o ka bërë përshtatshëm për jetë, o ka zbritur shiu nga qiejlli më radh. Ka çojë mënyra e parë më e argumentimit të Kur'anit për çështjen e tauhidit. Mënyra e dytë që ka përdorur Kur'ani për çështjen e njësimit të Allahut subhanahu teala është që lloj më dhurë ka treguar për këto lloj sistemit të rregullt që ka vendosur në univers, me anë të cilët du të cilit njeriu duhet argumentohet që Allahu është vetëm një. Edhe është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Ka thënë Allahu subhanahu teala: "O jallë në el-ardh rawasiyan tamida bikum" O gjallë në fjaës fjajën suhën e laallë këmë të hëtëdun, o gjallë në sëmaës sëqëfën mahfudha, o huma në ajat i amur i dhun. Dhe Allah, wa ne kemi bërë tokën, tot, kemi vendosën në tokë përfërsuës, dhe në në malet, që të mos lëkundet toka, dhe në toka, dhon, toka nuk lëkundet, dhe kemi vendosën në të rrugë që ju të uzohëni, dhe kemi bërë qilin, e kemi bërë strehë të mbrojturë, por ata largohen argumentet e Allahut subhanuhu te ala. Domethën Allah ma Allahu më dhuron me antë këtyre argumenteve që u tregon këni bër këto, këni bër këto, këni bër këto u tregon njerëzve këto por desojë ju i parlonin çka bër Allahu. Atëherë a mundet dhe a ka mundësi që një njeriu me logjik të barazojë dikë tjetër që nuk ka bër asgjë këtyre Allahu, për këtyre, ta barazojmë me Allahun subhanuhu te ala? Po ne dhe Allahu më dhuron thotë disa jete mushrikëve. Ha dha khalqullah fa aruni ma dha khalqan le dhine minduni. Kjo është kërimi Allahot. Edhe ju më të regun që fa kanë kërjuar ata që ju thot i drejtoni dhe adhëroni përveçti. Qa kanë kërjuar ata? Më pas Allah, më të dhelloj ma dhe o ponë të suhe thot inë në shirke në dhulmë në adhimë, shirku është pa dresje ma dha. Të barazosh atë që kërion, më atë që nuk kërion. Efe me i e khluku, kamela e khluku, efe latë dhe kërunë A është njësoj si e i që kryon dhe i që nuk kryon, a nuk përkujtojë një o njërës? Një Manë tësa e Allah i më dhurë të të rgonë njërës për deres sa, Allah është i vetëmi i që kryon, atë e është i vetëmi dhe cilë duhet i drejton njërësit. Edhe Allah subhametale ka vendur su të, të token, edhe e ka bërë do të përshashme për jet, edhe ka vendur su malet, që toka mos lëkundet, e ka bër rrugët për njerëz, e ka bër qjellën mbrojtje, dhe oni ka ka sistemuar në një lloj formë të tillë që njeriu të ketë përshtatshme për të për jetuar në ta. Edhe ka vendosur tokën mes të universit për t'reguar njerëut që toka ka një lloj për kujdesi të veçantë që nuk e ka asnjë lloj, nuk e ka asnjë lloj krize tjetër. As dielli, as hëna, as yjet e mëradh, toka ka një për kujdeset veçantë, tepër të veçantë veçan universi edhe gjithçka tregon që përderisa pas një përkujdesi të veçantë që Inshallah Subhanu Teala e vetëm i cili meriton të adhurohet, sepse kjo është përkujdesi i tij. Lidh Allahu Subhanu Teala ka treguar dhe argumentet e tij dhe qot in fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilaf al-layli wan-nahari la ayati lil lil bab. Thonë vërtet në krijimin e qeve të tokës, edhe ndryrimin e natës të ditës, ka argumente për të zotët e mëndjeve. Por ato të, të cilën më di të argumento për çfarë? Argumente të cilat tregojnë që vetëm Allahu është ai që meriton të adhurohet askush tjetër vështirë. Gjithashtu Allahu Subhanuhu Teala ka treguar që një pa argumente të tish dhe dielli dhe hëna. O min ayati al-layli wa an-nahari wa ash-shams wa al-qamar. Po argumente të tish nata, dita, dielli dhe hëna. La tasjudu li ash-shams wa la lil-qamar. Mosi bëni sërç dhe diell dhe as hëna. Wa asjudu lillahi alladhi khalaqahun. Por bërë njëse është dhe Allah që i ka kryuar ato. Allah i madhëruar ma antë të uhidit të par, njohje si vetëm Allah është kryuaz dhe funizuaz dhe regullusit të gjëje, i kalon njëzit e këtë dyta që është përdej se vetëm a ishtë tjil, vetëm a ta dhe unë i vetëm a ti dritoni. I dështu Allah s.t. ka përmëndu nësua nëmëll, këto argumente dhe i ka përfëshirë të në disa jetë. Filon e dhe Allah s.t ammen khanakas samawate o l-ardh. Kushej që krioj që i të topën? U anzale lakum min e sama i maa, dhe u zbritin juve nga qëllë i shi. Fa embetna bi hadai që dha të behqe, dhe mandët i shi ju dhët mbinë kropshët të bukra. A ilahum ma Allah, a ka ta dhuruar të të ma Allahun? Bel hum komu i a'dilun, të të tajem popull, janë njërës i barazojnë ma Allahun të të tjetërë të regonë Allah më dhujë gjithë të kërim, ku shë bërë i Allahus subhanu ta'ala? A ka ta dhuër të dhëmë Allahun? Pas ta ka lënë një formë të, të argumentimi, thotë, emmen gja'le lë ardha kararan, wa gja'le khilala anë hara, wa gja'le laharawasi, wa gja'le bejnë lë bahrejni hajiza, e ilahum ma Allah, thotë ku shë bërë i tokën të pa lëviz shme? Ku shë bërë i që në për rrugët e tokës ka lën lumejtë? Kush bëri që malet të vendosen tok? Dhe kush vendosi pengesë mes dy, mes dy, mes dy detave? Pastaj thotë, a ka ta dhuar ti te me Allahun? Domethënë, përdyesë pyetje retorike njëra pas tjetrës, për të thënë njërin, kush i bëri këto? Kush i bëri këto? Nëse të gjithë thonë po, po i ka bërë Allahu. Atëherë, a vlen që ta udhërosh diku fshtitur me Allahun subhanetauala? A vlen që ti lutesh diku që të prosh Allahut ku ajtë tjetër është krijesë? Me, me, krijes, me fillim dhe me fund. Sikur se nuk e pati ndohër fillimin e vetë, por e kishtë Allah ndohër fillimin e ti, nuk ka ndohër së fundin e vetë, e jo më të këtë ndohër fillimin e fundin e të tjerëve. Pas ta i thotë Allah i më dhëruar, ëmë me ju gjibul mu të tërra i dha daah, wa je këshifu su, a wa, wa je gjalukum khulafa an ard, a ilahum ma Allah. Thotë, ku shë shërin që ju përgjigje dhuteve tu e kër ju jeni në vështirësi? Kër një ri u ndoh Kur qielli është pllakosur mbi tokën dhe i duken njeriu sikur nuk ka ngelur më asnjërt për ta. Kur njeriu është në mërmë vështirëti atje të sti. Kur i vin rreziqet nga të gjitha anët, kur e ka humbur shpresën për të gjithë krijesave, në ato momente ai dretohet vetëm kuj kush sot? Vetëm Allah, vetëm oh Allah. Kush i përgjigjet në ato momente përveç Allahu subhanahu wa taala. Tregojnë dietarët, ka qenë një person në kohën e sahabëve, edhe shkon në thim. Dhe rrugës, po u po, thonë të vetën e takon një kusar, edhe i thot, unë do të vrasë. I thot, këjë personi, mere pasurin time dhe me lërë tiki. I thot, e joth, unë do të vrasë pa tjetërës, pasurin e kam të marë. I thot, e për tërësa ke bërën në mund me vrasës pa tjetërës, atem me lërë të falë dyre kapës. Dhe, Fillon faq dy rëkat dhe i lutat Allah subhanu e ta'ala Më sinceritet dhe të të momente Këta historika të regojmë në në khejmë në libën e vetë Gjewabël kafi për gjigja e plot Ose dëva dëva shërimi dhe ilaci Ose ilaci dhe shërimi Si është për këtyr në gjurën Shqipe Thotë i lutat Allah subhanu e ta'ala dhe pa mbaruar selamin Pa dhe në selama koma Thotë vjen një kalorës i veshën më rubët bardha dhe i afrohet ati personin kusare dhe i godet ata me hesht Masi e për selam e bërët kërë personin kështë kështë so të të robë i Allahot Këtë unë jam një melek më ka dërguar Allah nga i shillë i katërt më basi Allah e dëgjoj lutin të në kur tiju lutë ati në këto momentet vështira Kërë është një rast edhe më basë shumë për nesh kam përbuar raset tila kërë ata një lutur Allah më, më di Allah i më dhuruar edhe mos besimtar edhe. Kura ta ndodhe në momentet vështira dhe i lutën Allahu subhanu e ta'ala me sinceritet, Allahu aparnë lutin e tyre. Që ta bëja të aparnim lutës si argument kundër tyre, kura ta tjenë mirë. Huën ledhi ju sejiru kun fil barri o lëbaha. Allahu është a i sidhju bën ju të hesnit të tokë dhe ndetë. Hatta i dhe kundum fil fulki, o gjarejn e bim birihin të jibetin, o feri hu biha, dhe e së të ta hesin me anje dhe në ndrojnë, منير تمير ذا غزوهم برسا ج اتاريحون عاصف اتوفين نيره نيره فورتونه واج هم الموج من كل مكان ذوفين داول لا تجيتا انات واظن انو محيط بهم لا طمن دايسا تاين ترثوا لا تجيتا انات دو فدسن دا الله مخلصين له الدين اتي لوتون الله سبحانه وتعالى بنسيهات لين انجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين Nëse në në shpetonë në kjo nga kjo moment vështirë në dhejmir për e falenderuësve. Falemma ënë gjahum i dhahum jebgu në fil avë. Dhe kura ta i shpetonë alloj më dhruar, ata bëjmë padresin të tokë. Ja ju anë nasë, im në më abëgjukum ala enfusikum me ta alë hajatit dunja. O njësë, padresia që ju i banin vëtë dhe tu e vëtë më kënejsi e kësa jete. Vëtë më kënejsi e kësa jete, pas taj do këthejnë të këllohu sëfë Shtu Allah i madhurit si lërgumendet për njerëzit që ata të zjojnë nga gjumë dhe të kuptojnë se kushë e mëritor në adhurimin. Por du të reguar njerëzit kushën përgjigjet ju vërë njerëz kërë njerëz kërë një një ngusht. Përvecë Allah subhanu ta'ala. Ammen ju gjibul mu të tërra i dha daahu, wa jek shifusu a wa jegjallukum khulafa në ardhë, a ilahum ma Allah. Kushë përgjigje i përgjigjet ti që është në A ka ta adhëruar të të më Allahum? A meriton dikush tjetër që ta adhëruar përveç Allah subhanu t'a dhe që njeri u t'i drejtojt ati e t'i përgjerojt si kur se du t'i përgjerojt Allah subhanu t'a dhe t'i përgjerojt Allah subhanu t'a dhe t'i përgjerojt E ilahum me Allah I bënë Allah pyte logikës e pas e njerëzore që njeri u të zgjohet e gjumit Por shumit se njerëzë janë gjumit dhe nuk zgjohen Edhe argumentër të tjërë të tjëllat të cilat të, të, të regojnë në formë të prerë Që Allah, suhanu e ta'ale, është i vetëmi cili e meriton të adhuruat Të psa i është i cili ka kryuar I furizon kryesat Ka mdorë dëmë e dobinë të tyre Edhe a i është i cili ka e më të bukur Edhe cilësit e larta Allah i madhuruar është a i që e meriton të adhuruat Jo vetëm sepse a i në ka kryuar neve Por dhe sepse ai është i plotë në të gjitha aspektet. Dhe shikoni njeriu. Njëriu me natyrën e tij e do diçka të bukur, diçka të mirë. Kur shikoni një person që ka dije, e do për dijen e tij. Kur shikoni një person që është i bukur, e do për bukurinë e tij. Kur shikoni një person që është i fortë, e do për forcën e tij. Kjo e ka krijuar Allahu njeriu. Po kur njeriu e njeh Allahun në madhërinë dhe e di që Allahu subhanahu wa taala është më i bukur edhe e më rrëtishe lë gjemid. Po kërë e di që Allah është i përfuqishmi dhe e më rrëtishe në kawijë lë më tim, po kërë e di që Allah subhanu ta'ala është më i urti edhe e më rrëtishe lë hakim që është dhe gjeve ndonë së vëndin e vetë, po kërë e di që Allah i madhurë nuk i bëmë bon pa drejtësia së kujtë edhe është dhe gjeve porna i me kryesët e ti është ose drejtësi me ta ose më shirë nuk i ngelet gjë tjetër vetëm se që ta adhuroj atë, të ti nënshtrohet atë me zemrën e tij, me një dashuri të plotë që nuk i takon as kujtëve në Allah subhanahu wa taala. Ktojn argumentet që i jep Allah subhanahu wa taala për zotët e mendjeve në Kur'an, edhe i ka shprehur profeti sallallahu alaihi wasallam duke lëzuar ato njerëzve argumentet para të cilave nuk i ngelet njeriu vetëm se dorzohet. Edhe nuk i kundërshton ato vetëm se ata do të cilët janë mendimdhënjë edhe janë kryen nëqë, për parë argumentëve të Allahu subhanu wa ta'ala, ma antë të cilis, ma antë të këse kryen nërësie, ata dhe me i të njëhënemin. Kësë Allah në më dhe urat në mëjë për njësusë të cvërtet. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ma ba'd Allah subhanahu wa ta'ala Al Quran u ka treguar njerëz me argumente të shumta për madhështinë e tauhidit edhe për poshtërsinë e shirku me të gjitha llojet e vet edhe u ka sjell dhe shembuj me an të së cilëve Allah subhanahu wa ta'ala u apoar forson njerëzve shëmtinë e madh të kafshku dua për mua për afërsion që ta të përpiqen sikur po shikojmë studentët ta kuptojnë të uhidën dhe madhështinë dhe bukurinë e tij. O ne Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon Kur'an, "O laqad dharabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an min kulli mathal." Ne kemi sjellur për njerëzit në këtë Kur'an prej çdo prej çdo shembulli. Gjithashtu ka thon Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa dharabna lakum al-amthal." Ju kemi sjellur juve shembujt и дес то кафаллоллах субханаху тааля валакад сарафна линаси бихадаль курани мин кулли масал и кеми сиел нерзве ното куран при чдо шембули фаба аксаун наси илля куфура пор шуми се нерзве комгулен те куфри те мухими и дес то кафаллоллах мадрур ва тил кал амсалу надрибуха линаси ва ма яакилуха ил алмуун кто ян шембуйт ки сиел лоллах мадрур пор нерзи да ото куптоен ветм диетарт Vëtë njëzë dhëtë dhësire dhe njohin të vërtetëm Edhe shemë më të shumë Që ka sië dhe Allah i madhëuar në Koran Janë shemë më të të uhidit dhe të shirkut Edhe të shemë më që me të vërtet e meritojnë Që njëri ju të qëndëroj në to dhe të meditoj thell Se sa i që mediton në to është njëri me logik A i që mediton në to a i është djetar i vërtet Edhe i që i kupton në to a i është njëri një fituar t Ka thanë Allahu madhuar në një prej shembujve, këto shembuj do përmenden inshallah në hutbete arsome. Një prej shembujve ka thanë Allahu subhanahu wa taala për çështjen e tauhidit dhe shirkit. Fa dharaba lakum mathalan min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fima razaqnakum fanantum fi sawaa takhafuna ka khifatikum anfusakum. Kadhalik nufassilu al-ayat liqawmin yaqilun. Ka thanë Allahu madhuar, ju ka sill juve shembull Allah subhanahu wa taala shembullin e shirkit shembulin e shokvërënjes dhe barazis që i bëhët allot më duer në adhërim thët ju ka si e ndyruve shembulin prej vetëve tuaja a keni ju flitu për sklebrit dhe shikon dhe të sklebrit përshon një person e blen, e blen një sklav dhe e bëm pront tijen dikur ka pas sklebrit sot nuk ka sklebrit kur ka pasur njerëzit e blini me pare sklavin dhe e përdohet atë për punët të ti edhe dhe dhe alloj më dhëruar a keni ju thët Ndërës klevërit që keni juthut, a i keni një për tyre orëtak në pasurin uaj, flab, të uaj, në me e që është klavë, të që në t'i ke bërë me lekë, dhe është prorën e jote, a është e orëtak në t'u në pasurin tate, edhe në pushtetin tëndë, edhe drejtonë si që drejtonë ti dhe e përra se për në jote, kërës klavë jote, dhe a keni ju frikë për i tyre, tyre, për e robërve do në për slevër të uaj, Tho të Allah i madhuruën fundëpare, kështu ne u asë një orëm argumentën për ata që kanë logikë. Tërgonë Allah i madhuruën që shemulli, i ati që i bërë shokë Allah i madhuruar, shemull, kërë shemull. Shemulli është një person i cili e ka blër një sklav. Dhe sklavit i, sklavit i përpichet që të marri rolin e zotërisë edhe e mërë pasurin e zëtëris, pa pjydo rëtë të dhe të të unë e përnarë. Edhe fillon zëtëri e vetë ta këtë frikëtë. Kjo në gjësë se eksiston. Se të tërgunë Allah, për tërgunë njëzë, për nuk e këstoj kjo, atë e ndëmet Allah dhe krijesëve në mënyrë më, të, më absolute në mund e këstoj. Kërë ndëmet krijesëve nuk e këstoj, nuk ka mundësi që një person të kësëflavin e ti edhe i në në në pasurinë që ka zotëria e tij, të ket të ketë ai të drejtë bëj çfarë do me ta. Tu urdhëroi si urdhëron zotëria e tij. Si thotë po njerëz, ju se pronori këtij lëgjëje me sfeverit tuaj. E si e prononi ju këtë lëgjë në Allahu subhanahu wa taala? Si prononi ju që një krijes, e cila është krijes, ka fillim dhe ka fund? Si prononi ju ta barazoni këtë krijes, Allah, të krijes që është pronë Allahut apo ta barazoni me Allahun që është krijuesi dhe poseduesi çdo gjëje? Kur ju nuk e përmendoni vetën tuaj që skllëvrit tuaj të ngrihen në gradën tuaj, këtë nuk e përmendoni. Si pra për atë si përmendoni për Allahun shok. E si të shembull Allahu Subhanuhu Teala për njerëzit që logjikojnë. Këto tregon që ata njerëzit nuk e kuptojnë të lloj shembullit. Edhe nuk përfitojnë prej tij e rëndinë e tauhidit, ata nuk logjikojnë. Dhe kjo nuk është rand, mos duhet ti të thënë që po them rand, se kjo është fjalë Allahut. Pot ke dhalik nu faslul ayati liqumi yaqilun. Ku ja, ne i shpjegojmë atë dhe i shpjegojmë edhe për popullin që logjikon. Këto tregojnë që ai hiqen, nuk i kupton të argumente, ai nuk logjikon. Edhe kjo është gjendje shumë e zbanorës zjarrit. Ne unë kolegu lefkaun e bia. Ata kanë kan zëmër, por nuk logjikojnë me to. Po ti kupton të argumentet e Allahut, duhet të Allah, bëhesh më simdar. Por nuk i kupton, pse s'e nuk duan të kuptojnë, nga që janë të zhytur në dashurinë pasdunjas, pas idhujve. Për shkak të një numri të gjunafëve të tyre dhe pisllikut tyre shpirtor Allahu subhanahu taala i ka çuar ata në këtë pikë. Si pas asë që meritojnë ata Në me urësi që dië Allah suha në talë të këta Nisë Allah në madhëruar Nga bëjë për një suës dhe të vërtet Nga bëjë për e të ujë që kuptën shembu që Që ka dhenë Allah suha në kajla në këmë Edhe shembu dhe Që ka dhenë profetis Në hadithës sakta për të për rëndësine Të ohidit edhe vërpeshën e rënd Që ka shirë ku Edhe shëmëtine madhe që ka i